God morgen og velkommen til en ny uge i finans og en ny uge med Year Investor Morgennyheder. Der er fuld fart på der derude, hvor der i dag blandt andet lander en stribe vigtige amerikanske regnskaber. Der kommer blandt andet friske tal fra McDonalds, Caterpillar og Palantir. Under hjemlige himmelstrøg er der her til morgen landet et frisk regnskab fra Storbanken Nordea, mens KemoMetech også forventes at præsentere nye tal i løbet af dagen. Vi vender de vigtigste tal fra Nordea-regnskabet her senere i podcasten. I dagens udgave og morgennyheder tager vi også et kig på dagens markeder, men vi starter med at kigge på to danske biotech-selskaber, der har haft det ganske hårdt i januar måned. Du lytter til Jørgen morgennyheder. Mit navn er Adam Geil. Det har været en hård måned for aktionærerne i de danske biotech-selskaber Genmap og Bavaria Nordic. De to selskaber klarede sig dårligt blandt aktierne i C25 indekset med kursfald på lidt mere end 11% til Genmap og 12% til Bavaria Nordic. Ifølge senior analytiker hos Sydbank Søren Lundtolfsen Hansen er det svært at helt finde specifikke grunde til at Bavaria Nordic har været så presset i januar. Dog mener han, at investorerne kan være usikre på, hvad 2024-prognosen kan komme til at byde på, samt at der kan være investorer, der stadig sidder med en lidt dårlig smag i munden efter det kiksede RSV-studie i 2023. Hos GenMap peger aktieanalygeren også på, at usikkerhed omkring fremtiden kan have presset aktien. Der er lidt nervøsitet i forhold til, hvor mange investeringer man vil have. Blandt andet i forskning og udvikling, samt opbygning af organisationen, og det giver selvfølgelig noget usikkerhed omkring indtjeningsniveauet for 2024, påpeger Søren Lønsoft Hansen over for os på EuroInvestor. På Euroinvestor.k kan du også læse mere om de to selskaber, samt se, hvilke 10 aktier i C25-indsættelsen, der klarede sig dårligst i januar måned. Her på ugens første handelsdag er det en let negativ stemning, der præger de finansielle markeder. Det skyldes formentlig, at investorerne må se længere efter en rentenedsættelse, end de ellers havde drømt om. I dette interview søndag i USA lød det nemlig fra den amerikanske centralbankschef Jerome Powell, at centralbanken vil sænke renten i et langsommere tempo, end det markedet forventer. Vi ønsker at se flere beviser for, at inflationen bevæger sig ned på 2%, sagde Jerome Powell blandt andet ifølge CNBC. Desuden indikerede han, at et rentefald allerede i marts, som markedet har sat næsen op efter, formentlig ikke kommer på tale. Og derfor står de amerikanske aktier også til at miste pusten, når handlen senere i eftermiddag skydes i gang. Futures for de tre vigtige indeks Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq, indikerer fald på omkring 0,2 procent. Også hjemme i Europa er der udsigt til kursfald, når børshandlen åbner om få timer. De europæiske aktier står til at falde 0,1 viser Futures for Stox 50-indekset. I Asien er der en lidt mere positiv stemning, hvor de japanske aktier stiger med 0,6 fra morgenstunden dansk tid, mens de kinesiske aktier i Hongkong forhandler rimelig flat. Og så vælter milliarderne ind hos den nordiske storbank er. I 2023 landede banken således et overskud på 36,8 milliarder kroner, det er godt 5,5 milliarder kroner mere end i 2022. Det fremgår af et frist regnskab fra 2023, som banken netop har offentliggjort for en god halvtimes tid siden. Her lyder det også fra topchef Frank Vang Jensen, at man ser lyst på fremtiden. I 2024 sigter vi mod igen at øge vores indtægter hurtigere end vores omkostninger, om end med mindre positiv forskel end i 2023 – og at levere et afkast på egenkapitalen på over 15 for hele året, lyder det fra Notaer-topchefen i forbindelse med regnskabet. Her foreslår Nordeas bestyrelse også at sende noget overskud tilbage til aktionærerne i udbytte. Når lægger ligger således op til at udbetale 0,92 euro per aktie i udbytte for 2023. Det er en stigning på 15 sammenlignet med udbyttet i 2022, fremgår det af regnskabet. Det kan du læse meget om.